Най-щастливият ден! Днес, като слязохме от молитвения връх, учителя каза: Най-щастливият ден това е денят на любовта, на знанието и на свободата. Древното знание е придобито в състояние подобно на сън, т.е. то е добито през инволюционния период. За да направиш човека щастлив, най-първо го убери и след година му върни това, което си му взел. Тогава той ще бъде щастлив, защото ще оцени това, което има. На земята по-щастливо същество от човека няма. Всички същества под човека са нещастни. Когато човек е сляп и му се отварят очите, Знаете ли каква радост изпитва той? Същият закон е и когато нещо ново се открие на човешкия ум. Човек трябва да има това чувство, да оценява храната и всичко, което получава. Вие сте били на небето и не сте го оценявали. И за това са ви лишили от това благо. И сега като се върнете на небето, ще цените всичко, което е там. Гладният е щастлив при хляба. Болният е щастлив при здравето. Невежият е щастлив при знанието. Който е изгубил любовта, е щастлив при любовта. Всеки е щастлив, като намери това, което търси.